Ayuh wahai ikhwah fillah kembali kita melanjutkan pelajaran kita dari pembahasan tentang syaolatul rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan kita telah menjelaskan yang disebutkan oleh Al Hafidz al Katsir rahimahullahu taala dalam kitabnya Al Fusul tentang peristiwa perang Uhud secara ringkas dan pada pertemuan kita di sore hari ini Kita ingin menyebutkan beberapa kejadian-kejadian Yang penting yang dicatat di dalam sejarah Berkenan tentang beberapa peristiwa Yang terjadi dalam peperangan Uhud tersebut Termasuk yang disebutkan Dalam peristiwa perang Uhud Tentang istishyad Hamzah bin Abdul Muttalib Meninggalnya Hamzah bin Abdul Muttalib dalam peristiwa Uhud tersebut. Asadullah wa asad Rasulih Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Disebutkan dalam beberapa riwayat Al Imam Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan tentang Penjelasan Wahsy bin Harb Yang Membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu Wahsy bin Harb Yang diruatkan oleh Jafar bin Amr bin Umayyah Al-Domri Al-Domri Al-Domri Al-Domri Al-Domri ila domri Aku keluar bersama dengan Ubaidullah bin Adi bin Al-Qiyar Menuju ke negeri Syam Falamma qadimna himsa Kala liabdullah Kadkala kami tiba Daerah hims Maka Ubaidullah berkata Kepadakum Jangan ada yang goyang Ya Maka Ubaidullah berkata kepadaku, Hallaka fi wahsyiin nas'aluhu an'qatli Hamzah? Apakah terhadap wahsyiin? Engkau berkeinginan untuk kita bertanya kepadanya tentang bagaimana peristiwa terbunuhnya Hamzah? Kul tu na'am? Iya. Aku mengatakan iya. Wa kana wahsyi yasku muhimzah? Dan ketika itu Wahshi tinggal di Hems, daerah yang mereka lewati. Qala fasalna anhu fakilalna. Lalu kami pun bertanya tentang alamat tempat tinggal Wahshi. Lalu ada pun ada seorang yang menyampaikan kepada kami huwa daqafizilli qasrihi ka anhu hamid. Itu dia yang berada di bawah naungan rumahnya seakan akan dia seorang yang hamid, yang dimaksud hamid, iaitu yani seorang yang besar, ya, yang berbadan besar, gemuk. Namp, disebutkan pula bahawa dia seorang yang berkulit hitam. Kala fajinya hat ta'wakulnya alaihi biyasir, maka kami pun mendatanginya dan bertemu dengannya wa sallam lalu kami mengucapkan salam dan dia menjawab salam karena dia menjadi seorang muslim setelah meninggalnya Hamzah radhiyallahu taala anhu wa la ubaidullah muhtajir biimamatihi ma yara wahsyun illa 'ainaihi wa dalam keadaan Ubaidullah Ubaidullah bin Ali bin Al-Khiyar menutup kepalanya dengan sorban kepalanya dengan wajahnya dia menutup wajahnya dengan sorban sehingga wahsyi tidak melihat kecuali kedua matanya dan kedua kakinya hanya itu yang dilihat oleh wahsyi lalu berkata ubaidullah ya wahsyi atarifuni sambil menutup wajahnya dia berkata kepada wahsyi wahai wahsyi apakah engkau mengenalku wala fanadhara ilaihi tsumma qala la wallah maka wahsyun melihat kepadanya Lalu dia mengatakan tidak, demi Allah Ini a'lamu an Adi ibn al-Khyar Tazawwaj amratan yuqalu laha Ummu Qital Bintu Abil'is Yang aku ketahui Bahawa Adi ibn al-Khyar Jadi yani maksudnya ayahnya ini Adi ibn al-Khyar Menikahi seorang wanita Yang wanita ini disebut Ummu Qital Bintu Abil'is Fawaladadlahu gulaman bimakkah yang akhirnya dari hubungan pernikahan tersebut mereka melahirkan seorang anak di Mekah. Fakuntu eshtartuillah. Maka aku termasuk di antara yang yang menyusui anak itu, yani melalui istrinya menyusui anak tersebut. Ya, berarti itu anak susuannya juga. Ya, itu anak susuannya. Fakhmal tu dalik al ghulam ma'umih. Maka aku pun sempat membawa. Ya, menggendong anak tersebut bersama dengan ibunya. Fana wal tuha iyah falagaannya amzurul ilah Lalu pada saat aku mengambilnya, maka sepertinya aku melihat ke kedua kakimu. Ini yani dia melihat ada tanda pada kedua kaki. Obaidullah bin Adi. Jadi meskipun dia tidak melihat wajahnya, karena wajahnya tertutup, namun dia bisa mengetahui bahwa itu adalah anak susuannya. Dia melihat tanda di bahagian kaki. Ubaidullah. Kala fa kashaf Ubaidullah. An wajihihi. Thumma kala. Maka Ubaidullah pun. Menyingkap wajahnya. Lalu dia berkata kepada Wahsy. Ala tuqbiruna biqatli Hamzah. Maukah engkau memberitahukan kepada kami. Tentang peristiwa. Engkau membunuh Hamzah. Ala na'an. Maka Wahsy pun menceritakan iya. Inna Hamzah. Kata la ibnu Adi ibn al-Khiyar.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 yaitu Tu'aimah bin Adi, sepamannya Jubair bin Mut'im. Maka engkau bebas dari perbudakan. Wa la an kharaja an 'ainain. Lalu kata Wahsy tatkala, manusia keluar pada tahun Ainain. Yang dimaksud tahun Ainain yaitu perang Uhud. Wa 'ainain jabalun bihiyal Uhud. Yang dimaksud Ainain nama bukit Bukit yang ada berhadapan dengan Bukit Uhud, yang kemudian dikenal dengan Jabal Rumah, Bukitnya para pemanah yang ditempatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu dikenal dengan Jabal Ainain. Wabainah wabainah wadin, di antaranya itu ada lembah antara Bukit Uhud dengan Bukit Ainain ada lembah. Kharajtuma an-nas ilauq kita, maka aku pun keluar bersama manusia yang lainnya menuju peperangan. Ketika itu dia musyrik bersama kaum musyrikin. Ketika mereka telah berbaris, bersiap untuk bertempur dan berperang, maka keluarlah siba. Karena biasanya mereka, kebiasaan mereka, sebelum bertempur ada mubarazah. Ada perang tanding terlebih dahulu, satu lawan satu. Maka keluarlah siba. Ini dari pihak kaum musyrikin. Lalu dia mengatakan hal min mubariz apakah ada yang mau bertanding denganku? Fala <tanya> fakhra ilaihi Hamzah bin Abdul Maka keluarlah Hamzah bin Abdul Muttalib menghadapinya. Faqala, lalu Hamzah mengatakan ya Sibaq, ya bin Ummi Anmar muqatti'atul budhur. Wa hi Sibaq, wa hi Anaqnya Ummi Anmar muqatti'atul budhur al budur Yang dimaksud Al-budur yaitu daging yang Yang biasanya dipotong Pada saat khitan Mengkhitan Ia ni kemaluan soal wanita Maka Ummu Anmar Ini dikenal sebagai Tukang khitan pada zamannya dia Yang biasa mengkhitan para wanita Mukati'atul budur Maka dia disebut Mukati'atul budur dan yang dibangso tali Hamzah ini celaan, Yang dia hendak mencelah. bahwa engkau wahisibah Anaknya Ummu Anmar. Yang pekerjaannya Mukati'atul huzur. Atuhadullah wa rasulah. Apakah engkau Menantang Allah dan rasulnya? Kala thumma syadda alaihi Fakanaka amsid zahib. Lalu kemudian Terjadilah pertempuran di antara keduanya fakana kaamsid dzahib maka akhirnya hamzah bin Adil mutthalib berhasil membunuhnya aamsid dzahib ini seperti kemarin yang telah berlalu yang dimaksud bahwa ini ungkapan yang biasa disebut oleh bangsa arab yang dimaksud bahwa orang tersebut telah tiada ya, maka orang ini yakni sibaq Uh, mati di tangan Hamzah bin Abdul Muttalib. Qala lalu berkata Wahshi wa kamantu li Hamzata tahta sakhra. Lalu aku pun bersembunyi untuk mencari Hamzah di balik batu. Falamma dana minni ramaituhu bi harbati. Maka tatkala dia mendekatiku, telah mendekat dalam keadaan Wahshi terus bersembunyi, maka aku pun melemparkan dia Yani aku pun melempar dengan tombakku melempar e, Hamzah bin Abdul Muttalib dengan tombak lalu kemudian e, ternyata tombak tersebut mengenai bagian sunnah yang dimaksud sunnah antara pusar dengan kemaluan yakni bagian bawah perut Nah, Yang mengenai Hamzah Radiyallahu ta'ala anhu Ini bukan dalam pertempuran Hamzah tidak melihat ya. Yang seperti ini pada hatikatnya Bukan uh, kejantanan ya. Bertempur Tanpa diketahui oleh Lawannya Hatta Kharajat mimbaini warikaihi Sampai keluar ya. Jadi tembus mengenai bahagian bawah perut Keluar sampai bahagian belakang dia dekat yakni di bagian atas dubur dari Hamzah radhiyallahu anhu. Fa daka al ahd bihi. raja'an nas raja'tu ma'ahum. Maka itulah kejadiannya. Tatkala manusia kembali, yakni kembali ke Mekah, aku kembali bersama mereka. Dan yani tinggal di Mekah dan dia menjadi orang yang merdeka, dimerdekakan dari perbudakan. Sebagian yang telah kita sebutkan bahawa dia menyampaikan itu kepada Hindun. Lalu kemudian Hindun meng, e, menguayak tubuh dari Hamzah. Radiyallahu ta'ala. Anhu. Fa'akwantu bimakkata hatta fasyafihal islam. Aku pun tinggal di Makkah. Sampai kemudian Islam pun menyebar. Dan beliau. Yani wahi. Termasuk orang yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masuk ke dalam Al-Islam. Semmakhrajtu ila Taif. Lalu aku pun berangkat ke Taif. Setelah menyebarnya Islam dan beliau juga masuk ke dalam Islam, Faar salul ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rusulan. Maka ketika beliau berada di Taif, mereka yang di Taif telah masuk ke dalam Islam, maka mereka pun mengirim utusan-utusan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk menyampaikan keislaman mereka, sebab pada masa-masa akhir hidup Nabi saw dan Islam telah menyebar. Nah maka bangsa Arab mereka berbondong-bondong masuk ke dalam al-Islam. Itulah jaya anak Rasulullah wafat. Waraitan Nabi saw, "Warai'at an Nasa afwajan". Berbondong-bondong mereka masuk ke dalam al-Islam. Maka utusan demi utusan itu datang dari berbagai negeri. Untuk uh, menyampaikan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka telah masuk ke dalam Al-Islam Maka demikian pula di ta'if Setelah menyebarnya Al-Islam Maka mereka pun mengirim utusan Menunjuk beberapa orang Untuk menyampaikan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Tentang keislaman uh, Penduduk yang ada di negeri tersebut Faqilah li Lalu dikatakan kepadaku, Innuhulayyihul Rasul, bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak akan akan bangkit kemarahannya, tidak akan marah terhadap utusan, ya, tidak akan marah kepada utusan. Artinya Rasul Sallallahu uh, Alaihi Wasallam tidak akan membunuh utusan, ya, atau menyiksanya atau menghukumnya. Tidak. Apalagi dia datang sebagai seorang Muslim sebagai seorang muslim maksudnya ini kesempatan bagi wahsy untuk uh, bertemu rasul sallallahu alaihi wasallam lalu menyatakan penyesalannya karena membunuh hamzah sebab uh, meninggalnya hamzah radhiyallahu taala anhu menyebabkan rasul sallallahu alaihi wasallam yakni merasakan sakit yang luar biasa sampai disebutkan bahawa beliau hampir saja pingsan yakni menunjukkan perasaan beliau yang sangat pedih dengan meninggalnya paman beliau Hamzah bin Abdul Muththalib radhiyallahu taala anhu maka wahsyi pun mencari kesempatan gimana caranya bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam ya dalam keadaan beliau meridhai wahsy maka dikatakan pada beliau ya kamu ikut saja termasuk bagian dari utusan karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak akan marah kepada utusan qala fa ma'ahum hatta qadimtu ala rasulillah sallallahu alaihi wa maka aku pun keluar bersama mereka bersama utusan taif hingga aku pun mendatangi rasul sallallahu alaihi wasallam sallam falamma raani qala fatqala nabi melihatku maka dia pun berkata anta wahsyi engkau wahsyi jadi subhanallah nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mengenalnya engkau wahsyi Qultu na'am. Aku mengatakan iya. Qala anta qatalta Hamzah. Engkau yang bunuh Hamzah. Qultu aku menjawab qad kana amri ma balaghak. Ya begitulah peristiwanya. Sesuai berita yang sampai kepadamu. Qala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam fahal tastati' an tughayyib wajhaka anni? engkau hilangkan wajahmu dariku? Maksudnya pergi kamu dari sini. Saya tidak pengen lihat wajahmu. Ya. Tak pengen, tak tahan. Nabi saw melihat. Ya. Kalau saja dia seorang musyrik ya, mungkin lain lagi keadaannya Namun dia utusan. Maka Nabi saw mengatakan, palingkan, -paling, ya, hilangkan wajahmu dariku. Fakhrul Afi'ni aku pun keluar. Aku pun keluar. Itulah pertemuan antara Wahsy dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Falamma qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa kharaja Musailamah al-Kadzdzab. Tatla Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar si nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab yang mengaku sebagai nabi. Qultu maka aku pun berkata lah aku akan keluar menghadapi Musailmah. Semoga saja dengan aku membunuhnya, aku bisa membalas ya, kematian Hamzah. Yang semoga dengan itu Rasul Shallallahu Alaihi Ssalam memaafkan aku. Allah fakrak thumah an Maka aku pun keluar bersama dengan manusia. Ya'ni, kaum muslimin. Sebelumnya bersama syrikin, sekarang bersama kaum muslimin. Fakana min amrihi maa kan... Maka terjadilah pertempuran, perang yamamah. Di masa khilafah Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Kala fa'idha rajulun ta'imun fi thulmati jidar. Ka'annahu jamalun awraq, fa'irun ra'as. Lalu, tiba-tiba ada seorang laki-laki... Yang dimaksud ya Musailamah itu yang sedang berdiri di sela-sela dinding. Saya katakan dia unta yang penuh dengan debu aurak, aurak yang berwarna uh, perak yang dimaksud di sini debu ya debu. Jadi orang itu dipenuhi dengan debu di wajahnya, rambutnya acak-acakan tidak beraturan dulu dalam pertempuran qala fa ramaytuhu bi harbati maka aku pun melemparnya dengan tombakku fa aduha baina maka dengan tombak tersebut mengenai di antara dua payudaranya jadi bahagian dadanya hatta kharajat min hingga keluar ya sampai di bagian kedua mendekati kedua pundaknya Kata, "Wathab rajaun mina al-Ansar, yani fadharahu bi-sif' al-hamteh." Maksudnya, setelah Wahshi ya, menikamnya dengan tombaknya, melempar dengan tombaknya yang menembus dadanya, maka ada seorang dari kalangan Ansar kemudian menerjang Wahshi dan memukul bahagian kepalanya dengan pedang. Maka matilah dia. Ini yang disebutkan dalam riwayat Alimahul Bukhari. Berkata Abdullah binul Fadl, beliau mengatakan telah memberitakan kepadaku Sulaiman bin Yasar bahawa beliau mendengarkan Abdullah bin Umar mengatakan, Faqala jariyatun ala zahri baitin amirul mu'minin qatalahu al Aswad." Ada seorang uh, wanita sambil berkata dia di berada di atas rumahnya, dia mengatakan amirul mu'minin dibunuh oleh budak hitam yang dimaksud wahsy. Dan yang dia maksud Amirul Mukminin yaitu Musailamah. Ya yani wanita ini pengikutnya Musailamah. Pengikutnya Musailamah menganggapnya sebagai nabi. Dan dia menisbatkan pada Musailamah Amirul Mukminin, pemimpinnya kaum mukminin. Nah, dan dia mati, Azab Dajjal. Naam, maka eh, disaksikan bahwa yang membunuh adalah Wahsy bin Harith radhiyallahu ta'ala anhu wa disebutkan dari hadis ke Abin ab Malik radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata yakni beliau bertanya pada peristiwa perang Uhud setelah peperangan terjadi man ra'a maqtal hamzah siapa yang melihat tempat terbunuhnya Hamzah faqala rajulun azal ada seorang yang dia tidak memegang senjata dia mengatakan, Anorai itu maktelah. Aku melihat di mana tempat terbunuhnya, ala van Poli Arina. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ayo kita berangkat. Perlihatkan aku di mana tempat terbunuhnya. Fakhraj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta wafah ala Hamzah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju ke tempat terbunuhnya Hamzah hingga beliau berdiri di hadapan Hamzah. Farahu wad shukbatunuh faqad musthil lalu beliau melihat Hamzah radhiyallahu taala anhu perutnya telah di, di koyak ya dan tubuhnya dicincang-cincang radhiyallahu anhu faqala ya rasulullah musthil bihi wallah lalu kemudian ya muadz dan rasulullah beliau dicincang demi Allah lihat orang-orang kafir musyrik ya, tidak punya aturan kalau membenci Maka mereka tidak punya aturan. Membunuh, saya naknya membunuh, mencincang. Di dalam al-Islam tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan mencincang. Ada adab, ada aturan. Oleh karena itu, Nabi SAW disebutkan dalam murid Imam Muslim. Setiap kali Rasulullah SAW mengutus pasukan. Sebelum mereka berangkat, menasihati. Oleh Nabi SAW. Nasihat yang pertama kali yang nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada mereka agar mereka bertakwa kepada Allah subhanahu wa taala lalu beliau mengatakan ubzu bismillahi fi sabilillah qatilu man kafara billah ughzu wala taghlu wala taghdiru wala tumatsilu wala taqtulu walidan berperanglah kalian dengan nama Allah di jalan Allah berperanglah kalian Perangi orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kalian mencuri, menyimpan harta rampasan perang. Jangan kalian uh, mencincang. Jangan kalian membunuh anak-anak. Jadi perang itu ada aturan. Tidak seenaknya. Tapi orang-orang kafir, mereka uh, begitulah sikap-sikap mereka terhadap kaum Muslimin yang tidak punya aturan. Tubuh Hamzah radhiyallahu taalaanhu dicincang faqariha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayanzura ilaihi maka nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak tahan untuk melihat tubuh hamzah wa baina dhahrani alqatla lalu kemudian nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan orang-orang yang terbunuh dalam peristiwa uhud fa qala beliau mengatakan ana ala haula aku menjadi saksi atas mereka ini kafinuhum fi dimaihim dan kafanilah mereka dengan darah darah mereka. Fatinnahu leisa juruhun yujroh. Fil lahi illa jayau al kiamat ya Karena sesungguhnya tidaklah satu luka yang seorang terluka karena Allah melainkan dia datang pada hari kiamat dalam keadaan berdarah. Launuhu launud dam warihuhu rihul misq. Warnanya warna darah, namun baunya bau misik. Baunya kasturi. Padimu aftarohum Quranan, fajaluhu fil lahdi. Dahulukan orang yang paling banyak afalan Al Qurannya, lalu letakkan dia terlebih dahulu di dalam liang lahat. Demikian yang disebutkan dalam riwayat ini. Dan disebutkan dalam hadis Jabir, wassallallahu taalaahu ini riwayatkan oleh Al Bazzar. Dari hadith Jabir radhiyallahu ta'ala Beliau mengatakan Lama balagan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Katla Hamzah Baka falamma nazara ilaihi syahid Katkala sampai berita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Tentang terbunuhnya Hamzah Maka beliau pun menangis Katkala beliau melihat tubuhnya Hampir saja beliau pingsan Melihat tubuh Hamzah radhiyallahu an Dan disebutkan dari hadith ibn Abbas radhiyallahu an Disebutkan oleh al-haythami dalam al Majmu' dirajkan oleh Tabrani dan perawinya perawi thiqat berkata ibnu abbas Kutila hamzatu yaum uhud wa qutila rajulun minal ansar hamzah terbunuh dalam peristiwa uhud dan terbunuh pula seorang dari kalangan Ansar saja'atus safiyah bintu abdul muptalib bithubain liyukafin fehima hamzata datanglah safiyah bintu abdul muptalib membawa dua lembar pakaian untuk mengafani Hamzah falam yakun lil ansari kafanun sementara orang ansar ini tidak punya kain kafan sofia membawa dua lembar kain kafan fa ya. ashaman Nabi sallallahu alaihi wasallam baina tsaubain lalu kemudian nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberikan masing-masing dua uh, memberikan masing-masing uh, pakaian tersebut ya yani satu untuk Hamzah satu untuk orang ansar itu thumma kafana kullu wahidin min fi tsaubain Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengafani masing-masing dari keduanya dengan satu pakaian. Dan disebutkan pula dari hadis Abu Usaid As-Sa'idi radhiyallahu an. Beliau mengatakan, "Ana Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'ala qabri Hamzah bin Abdul Muttalib." Aku bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di kuburan Hamzah bin Abdul Muttalib, "Faja'alu yajurruna namirah ala wajhihi fa yang kashifu maka tatkala mereka ingin uh, mengafani hamzah radhiyallahu taala anhu ya, dengan lembaran atau kain namirah naam jadi namirah ini uh, jenis kain kain yang bergaris itu yang digunakan untuk menutupi hamzah ketika hendak ditutupi wajahnya kedua kakinya terlihat jadi menunjukkan pendeknya kain ini wa yajrunu ila qadamay fa yankashifu dan mereka menarik ke bawah untuk menutupi kedua kakinya namun wajahnya yang tersingkap maka Rasul sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan ij'aluha ala wajhihi wa ja'alu ala qadamayhi min hadha min hadha alshajar tutuplah wajahnya adapun bagian kakinya kalian ambil dari rerumputan uh, yani idkhir ala farafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'asa fa idza yabkun maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya maka para sahabat pun menangis di sekitar Nabi alaihi salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka di saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya'ti 'alan nasi zamanun yakhrujun ila al-aryafi wal madinatu khairul lahum law ya'lamun akan datang satu masa. Akan datang satu zaman. Di mana manusia mereka berlari meninggalkan Madinah. Menuju ke pedalaman atau kampung-kampung. Sementara kota Madinah itu jauh lebih baik bagi mereka. Seandainya mereka mengetahui. La yasbiru ala la'wa'iha wa shiddatihah ahadun. Illa kuntulahu syafi'an au shahidan yawmal qiyamah. Tidaklah seseorang bersabar. Menghadapi berbagai kesulitan Di kota Madinah, Sulitan hidup di kota Madinah, Melainkan aku akan menjadi Pemberi syafaat baginya Dan atau menjadi saksi baginya Pada hari kiamat nanti Dan disandarkan Riwayat ini kepada Abu Bakar Ibn Abi Syaibah Rahimahullahu ta'ala Jadi demikian beberapa riwayat Yang menerangkan tentang Terbunuhnya Hamzah Radiyallahu ta'ala anhu Sampai di sini insyaAllah Kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya Wa akhiru da'wanan Alhamdulillahi rabbil alamin Tafadzalu hafidhakumullah